Ekonomia sozial eraldatzailea, alatzailea honela aurkezten dira Gipuzkoan azken urteetan sortu diren kooperatiba txikiak Mondragon kooperatibatik GITKANPO DAUDEN ENPRESA ETA ELKARTEAK DIRA. Antolaketa eta eredu esperdinak dituzte eta gehenak gipuzkako olatu kop zaharian antolatuak daude. Ribia eta ribiatairun artean aldatxa eta sisare baratza kooperatibak, iritikat arkitektura la lakasita kop, enpresen azitegia eta balore txingudik kontsumo taldea aurkitzen dira. Dornaculans baloretsengodi kontsumo taldeko kidea. Hori kontsumo taldearen elburua da edo hori azkenbatean ere sustatzea ba bertako koizpena lurrak ere osasun txu jatea, zori jate, jate, jakitea zailaten dugun. Sortu berri diren kooperatiba zuzkealen artean, banku etikoak ere baditugu. KOP Berrogeita Mazazpi Euskal Herria zaterako, azken bi urteetan zazpireun mila euroko maileguak eskaini ditu, eta irurogeita proiektu sustengatu dituzte. Lier González, KOP Berrogeita Mazazpi elkarteko kidea. No es el eh, principio de mutualista de una dela demokratikoa eta berak erabakitzen ditu dela ba eh bueno ese producto financiero era el ICOluten den eta gainera Eriktako baskidek kudeatzen dute, az. Fabrika esaterako ekintzaletasun soziala eta ekonomia sozial berria sustatzeko lankidetza programa da eta pertsona berriak ezagutzeko, formazioa jasotzeko eta proiektuak garatzeko baliabideak eskaintzen ditu. Andoni Egia garapen ekonomikorako teknikaria eta Iritikat elkarteko kidea. E ekonomia sozial eta real da zekoak iniziatiba ekonomikoa berria kedo hasutzeko ba, ba formakuntza teorikoa, eh eta eta lan egiteko espazioen eskaintza. formakuntza ke kop fabrika lankidetza programa urtarrilan abiatuko da. Formakuntza hauek irungola gasita gaztetxean eskainiko dituzte.